او هغه ځونه چې ګمندو ذکر کول سوال کوله قبا حضرت له یو د مخزل له ذکر کی نم مخزلت دایي ګمندو سواله صدا او دویم چې ګمندو په ګټا باندې شک لگاوه او اسکو راځي په ګټا باندې شک لگاوه دا اشارت دے خبرې دا چې سوال کول چیدی سوال کول نیو سره د دے انسان قبل ذلت ختمی گی قبل ذرچ د اندا ختمی گی خلکو دا ساڑے ذری لگی گی بل نالے چه دا غمان دے خوری دا تیرہ وردیر گران میں دا مال خوراک چیدی دفت تیرا اول دیر گران کار دے لیکن کان چوپری چې چوپری گرمی گڑی چوپری دو دو دی سلطان نا یا بیتلمال والا نسوال کا ول دی دروت پر ضرورت پتے ان کی سوال کا اول جائیز دی اور اصحابی سلطان نا ذکا بیتلمان کی رضا حق دے بیتلمان کی حق دے بس اغاو اغسطل نا جائیز دیتی نا خالق رسول اللہ عزیز سلام نبی علیہ السلام فرمائی دی المسائل المسائل قدوہن سوانو لچي زانو قاري نه کا تعلق نه خلاسي نو قاري يا دغه رجل واجو شي شو کوي په ديوار نه خپل مخ لرا ومن شاه قالا وجي چې شهر دینو خپل مخ سي بازي دي او د شهر دینو پري بي دي مازه دا اياس قرار رجل ز سلطانن سره وګاري د خاوند حکومتنا نبیت المال حقوالی او فی عمری یا صلیقوالی صلیقوالی صلیقوالی بدا سی اوکار کی چلاتا جدو من حبود دار چلاغین اخلاسی نوی این مطلب انتہائی سششی مجبورش انتہائی مجبورشی پان عبداللہ اونی مصحول ان خالق قال رسول صلی من سعال اندازا ولهم ما يغنيه سوق السؤال کې د خړو کو نه د دې لپاره هې چي وغني شي له بي یعنی دې بیاځته کې د سوال نه بیاځته کې د جان سوال نه منګا د رنا پسونه ویلو چې یو وینالا رنا سوال سره د کمندونو سوالونه جایز نه بلل نه صدقه څاړي له صدقات زکات افسل څلنی جائز دی درنه رناور اغنا اره بناي ز سره بل مالدارا کوي ردوبانه زکات ور کورسي واجب دي دادرې واړه جدا جدا دي دل دا غنانه مراد غنا او سوال دا. یعنی در داس دا سوال سره چې سره سوال کولو نه ده سوي باندې پی چې یو د سوال د سره راځي جای اومال قیامه حرابشی برز قیامت و مسئله سهو کی وجهی خموشن و خدوشن و خدورن دره ورن الفاظ دی یا مترادیس دی یا من راوی دی یا دره وردیل او در سنوی آده او در سنوی آده نو خاموش داشت چپلو په نه سر راسي خدوش چې په سرمن جدا کېدړي په لرګي کو ګومان لا په یو بهارانه جدا یې او کو دوه په سرمن دیلاول یو بل ګمانه باندې راځي او چې یوازې شنو फरक پکې راغلي دا غریو نه وېل دي زکه سوالګندو کې فرا زنه الکترولٹی او کوسو کوله څورنه د نورو سوي نه سوال سوالک په صحته ایږي او زنه الکترر په بی حیايي کې بده دی وځنه الفاظ بدل بدل لا او او تنوي او کې رسول الله وما ما يغنيه اغه د دې غنا بارکي روايتونه مختلف راغلي دلته په دوز رحمه وای ورپسېره روایت کې قوتي امید ولې لته وای دایي ورځ شپه بل روایت کې سلوخ دې رحمه وای سلوخ دې سو دیولہ ترجیو ورکے سو بلہ ترجیو ورکے شاولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ ذکر کری دی چھو دے کی صدوہ نشتہ تعالوز نشتہ اصل کی ما صلح جے گمدن اشخاص و فرق اشخاص و فرق دے زن سنے دیار مار دے دیاری دے اغه ما دې ګام پېسر اوري کوله مده سره روزینه وی چې دیارونه کې دا سره خدا قوت یو من ولایت ولده زنه سړې وی واغه دې ګمننه په شور بي ګلکارو په سرکړني دا لوار وی سرکړني دا سپریشن کوي مو اچي دې محقا جه کمدنو تکرس بوکی محقا جه آلات پکاردی لکه ترکان و ترخز و غیره دنس دی پکاردی لوار لکه کمدنو سترکس وان خلق و غیره دنس دی محقا جه کمدنو موچی لان ریلو رمبی داران که کمدنو کنچی و غیره تلوشن دا سکول دنس دا غدا شجون دي, آلاتو آلاتو دي حرفی آلات آلات الصنات و لسري پکاري خلصي خيره دي على آلات پکاري ځنه سره وی غدا د کمندونو صالحانه مليوي زمیدار دي څه نه په پاتل پاتل و د سيتي ملياري انبيي السلام مختلف وي چې کم دي وې دې تاسو وړاندې یا لري یو پروفسور سره چې نو سوال ته ضرورت څه نه کوم به یې کوم دا قوت یو مینه او ليلتين د فرشتي رب له نړۍ ته سوال ته عادت سي زم چې نه پیسې و لاله ما هغه لپاره 40 50 روپې راغوه کورانسې پیسې چې هغه ځان لري نو عالات تسکی واخه تکثر چې کوم حالاتي د پیسې چې کوم حالاته حالات اصرایي دي اбяن تسکی چې سوال ولا جایز او که د کوم کو چې څلور زرو په وسره خوروي په پالې باندې اگر رسیدو نه ځل لا غست نو بس یا نور سوال ولا جایز زلې سالې هغه سره د فصل دمیدار دن د فصل ونا رجیس فا غیر دا غیر دا دا دا اشخاص و فرق دے نظر کروئے لیدی قیل رسول اللہ وما یغنی آل فمسوند رحمان او قیمت را من اغزاب وانسال ابن الحنزلیہ حبیر اسلام من صعب واندو ما یغنی سوق جو سوال لنا د دا خلقنا ودس چه بیاچه تا قیده لغا فرهنگا ما اسمسلو من النام اندر دیرئی گورو فقالا نفیلی ووا هدرواتی امو ذناها وما الغنالذی لائنبری محرم السلام او آغمان داری صدا چه اغیث رسول القول جائز میری خالا قدر ما یغدیه وما یواشیه قدر ما یغدیه وما یواشیه تساند ما خاندر روڑائی بس روزینا قال في حاضر اخر ايو جولو شيو يومين و, ليلة و يومين شيو يومين سيد السلام ماقدر رزي يا اوليلتين و يومين يا شبروز قائنا يا سلام رجل بمن يسد نبي الرسول فرمائيږي څوک سوال کې تاسو او دته بارا یو او کې وي او عيد له عيال امرا چالیس یوروکیه چالیس درہمی سو چالیس درہمی فقطتا علی الحافا نوز سوال کو فی الحاف سر وان حبشی ابن جنادہ نبی اصلاح فرمائلی اِنَّ الْمَسْتَدَةَ لَالَتَهِرُ لِغَنِيِ سوال لدے مالدار صدیلہ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ اور دا خاوند دا کاک برابرنده منواله سویر سلیمو راز مگر جائز دې لذي فقر المدقعين دا فار دا خاوند دا وريباي شهارو جناسي مسكينن ذا مطرابه دقا خاور ته لګيږي دقا خاور ته وي آواز من مفزین غرم من مفزین یاد او تاوان شرم ان کی تاوان پر آغل رچو سے سکے شرم سوال کئی او دا سوال مزدوری وی لیو سری وی ہی چھے جمع کی برے وانی مال جیر کی برے مال وکانا خوموشن في وجه يوم القیامة ناو فرز دوه باندې نوکارې دی قیامت اورل او ریسان یاکلوه په جهنم اورې کته دروازه لري جناب یا مگر مگر د چوریه د جهنم نار پوان شاف فل يقل او من شاف اليخسر د تاج خوخین راځه کار یوسره روږه ازل کم کیږي د تاج نبیر سلامت اوی ستاب و کور کسی نیشتی ناغوه تاوی اولی نیشتی یاور کاجتی شارای خونتا که دا خر کمبل نیمه موند زاند لاندی که نیمه دست که اپاس دست که نالبس و باده و نفس و باده نیم نیم نیم نیم و نیمه دزاند لاندی که نیمه دزاند نیمه دزاند نیو کمبل کرا شارای در کاجتی او بلایو فی عللا چې پرایی کې موږ نشربو فيه من الماء وګورم به کیسو نبی السلام علیه ورابلا ما تاвимиما اگر خداوند اورل پاک عمر رسول الله بری دی نبی السلام وسلام فلا سنی ول او وی ول مئی شر حاضر دا زما نو سو خالی یوه مزه نبی علی السلام من یزید وآلہ درہ میرے فضل عضریز النبی علی